У мене й не було в хаті. Та не стихії, а кажеш, вірші. Ну, і стихії, і вірші, Параско, все баловство. Все таке, що кожен зуміє. Ось хоч би і я, аби гулящий час був. Для віршів великого ума не треба. Це не кредит-дебет рахувати, де за кожною цифрочкою велика копійка. Вулиця куриця, коза, лоза, ось уже й вірш. Одне слово, для хлопця, якому у люди вибиватися, це непутяще заняття. Хоча є поети, які з віршів добрі гроші мають, кажуть, що київським зарядок по карбованцю платять. Але щоб у столичні поети проштовхнутися, не наші з тобою знайомства потрібні.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 І вона жалібно заскавучала, наче цуценятко. Я був Янгол з материної ікони на покуті, янгол, що лине сказати останнє прощай свідкам свого скорменущого босоного дитинства. Я зіп'явся на сінешний поріг, змахнув крильми, наче корова манька, коли вибиралася з болота і злетів над хату. Сумнувата солодка ніжність повнила мою душу. Крила із срібної іконної фольги лаєдно шелестіли за спиною. Унизу темніла широка, наче город, цяткована острівками зеленого моху і ржавими втулками, шинами, культяпками сівалок стріха. Відколи, пам'ятаю себе, усе те залізяча і муховиння бачилося знизу, з городу, таким загадковим та принадливим. Тріумфуючи, повеличавшись на задимленім димарі, наче лелека на гнізді, я ковзнув униз, виписав над городом загогулину і, опустившись на парасолю любистку, що гойдалася на гінкому пагоні, Меланхолійно прошепотів Прощай любистку. Потім перелетів на кущ буску, з якого стриміли руді патерчаки незламаного на провесні квіту. Попрощався із ним. З буску пурхнув на яблуню, з яблуні на грушу, з груші на тин. Під тином у городі кущився моров. Наприкінці літа він синьо око прозирав з-поміж густого корицевого пагіння, нагадуючи, що час мені до школи, і цвів усю осінь до першого снігу. Зірву зо три квіточки і покладу між сторінок підручника. Я зняв крила, що мерехтячи полетіли в капусту і стрибнув стину. Хай вони нагадують про моє дитинство». Бо навіть по я вже ніколи не повернуся в пакуль. Пакуль – це назавше минувшина. Учорашній день мого життя. Мати наїздитиме до мене в Ерій. А коли стану великим актором, заберу її з пакуля до себе в місто. Крова Манька, лискаючи зеленими боками, передибала залитий сонцем двір, і через тин лизнула мене в щоку. Корова любила мене. Я любив корову. Бо обоє ми тут, у Пакулі, були тимчасовими гістьми. Обоє були не від світу Пакульського. Обоє снили на Пакульському грузькому чорноземі Ірієм.